Zeydi i bën thabiti radiallahu en hu ka thënë Kemi ngrenë së fyrë se bashku me të dërguarin e Allahut a lehi selam E pastaj jemi lidhur në namaz Unë e pyeta Sa ko kishtë ndërmjetë së fyrë i dhe namazit? A ju përgjik Aqsa mund të ledzohen 50 ajete Transmeton imam muslimi Këto hadithe mund të sohen nga gjamiambret.com